Radiologos Logos. Glasul inimitale. la întâlnirea cu știința și religia. Gazdele dumneavoastră sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. Vom vorbi despre punctul de vedere darwinist cu privire la apariția și evoluția animalelor. Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine ne-am găsit și astăzi! Mecanismul imaginat de evoluționiști, prin care lor li se pare că pot explica apariția felurilor unele din altele, bănuiesc că și are originea în ideile lui Darwin. El este cel care a dat o exprimare coerentă ideilor de acest fel. În ce constă, părinte, pe scurt darvinismul. Pe scurt, se poate. Chiar Darwin a prezentat într-o pagină pentru prima dată ideile sale. Să încercăm în numai câteva cuvinte. După ce acceptă apariția întâmplătoare a vieții ca manifestare a materiei superior organizate, știința explică diversificarea ei adică apariția altor forme vii prin evoluția celor existente. Motorul care împinge înainte evoluția este selecția naturală, înțeleasă ca supraviețuire a celor mai apte exemplare, adică cele mai bine adaptate la mediul de viață respectiv. Compresia în acest motor o face suprapopularea nișei ecologice, iar explozia este reprezentată de lupta acerbă pentru existență în aceste condiții de competiție. Dar oricât de bine ar fi adaptați, indivizii tot mor. Tocmai de aceea este vorba mai degrabă de lupta pentru existența speciei printr-o generație următoare. Câștigători ai luptei pentru existență sunt, deci, indivizii, care apucă să se reproducă înainte de moarte. Ierarhizarea câștigătorilor se face în funcție de numărul de descendenți care au ajuns să îi lase în generația următoare. Pe locul întâi se va afla, deci, individul, care a făcut cel mai mare serviciu speciei, adică a lăsat cei mai mulți descendenți. Ce răsplată primește pentru acest merit? Lăsând mai mulți descendenți, el este mai bine reprezentat în generația următoare și consecința va fi că generația următoare seamănă mai mult cu el. Acesta îi este premiul, urma pe care o lasă în populație în generațiile viitoare. Ce întreține acest mecanism în funcție? Combustibilul acestui motor este variația caracterelor adaptative, iar calitatea combustibilului o dă determinismul genetic al acestor variații. Cât timp nu sunt ereditare, adică nu se transmit la generația următoare, nu au nicio importanță. Variațiile fenotipice prin care un individ dintr-o generație este mai bine adaptat la mediu, căci vor pieri odată cu el. Totul este să aibă cauză genetică. Deci să fie ereditare. Dar pe vremea lui Darwin nu exista genetica. Pe ce și-a fundamentat el teoria? Flerul tău deschide o pagină interesantă din istoria științei. Darwin avea de multă vreme pusă pe hârtie teoria sa, dar nu a publicat-o din mai multe motive, printre care probabil și acela că și-o recunoștea și Brede. În 1859, s-a grăbit să o publice după ce a prezentat un rezumat de o pagină, cum spuneam, în fața societății regale de știință, un fel de academie, deoarece risca să piardă prioritatea, căci Wallace, în mod independent de el, ajunsese la formulări extrem de asemănătoare. Darwin știa însă că în lipsa unei explicații a eredității, Teoria sa este superfluă, de aceea s-a preocupat intens de acest aspect și a ajuns să lanseze chiar o teorie proprie, numită teoria pangenelor, cu care a reușit să ajungă ridicol în lumea biologilor. un nouește pe un nouește pe noua ieri ustanime un nouește pe nouește pe noua ieri ustanime Această ca să fiu nantării! Această ca să nu dore, nu! Ne puteți spune pe scurt în ce constă teoria lui? Da! Teoria pangenelor are și un merit. Meritul că incriminează. Pentru prima dată, în transmiterea caracterelor de la o generație la alta, niște particule materiale, foarte mici, pe care ele le-a numit pangene. Aceste particule, care dau caracterele diferitelor părți ale corpului, se adună la pubertate de peste tot în celulele gametice și după fecundare, fiecare Creează în viitorul embrion partea de corp din care a provenit. Ipoteza, vedeți bine, are multe puerilități, asupra cărora nu merită să pierdem timp. Aș spune doar că Weizmann a spulberat-o pur și simplu cu o experiență rămasă celebră. A tăiat timp de mai multe generații cu coada unor șoareci de laborator înainte de maturitate Astfel ca la pubertate, ei neavând coadă, să nu poată primi pangene din coadă, și faptul că șoarecii născuți continuau să aibă coadă dovedește inexistența pangenelor lui Darwin. Și ce a făcut Darwin? Cum se spune, a Tragedia este și mai mare, deoarece, la data când imagina pangene, el avea în biblioteca sa, adevărata explicație a eredității, dar ca și alți oameni de știință din domeniul biologiei a ignorat-o multă vreme. Mă refer la faptul că în biblioteca sa a fost găsită lucrarea lui Mendel, prin care acesta a fost recunoscut mai târziu drept fondator al geneticii. Lucrarea a rămas pur și simplu netăiată, adică necitită, pentru că Mendel aborda lucrurile matematic, iar Darwin și biologii vremii erau afoni în matematică și, ca urmare, nu i-au dat nicio importanță. Mi se pare că tragedia nu e atât a lui Darwin cât a lui Mendel. Și a științei în general, căci din cauza aceasta apariția geneticii a fost ținută pe loc o jumătate de secol, timp în care Mendel a murit săracul fără să aibă bucuria recunoașterii descoperirilor sale. Ce drame sunt în istoria științei! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului lui. Laudă suflete al meu pre Laudă voi pre Domnul în viața mea! Voi cânta lui meu până ce voi fi! Nu vă spre voi, spre fiul milor, pentru care nu este mântuire. N-ișiva lor și se vor întoarce în pământul lor. În ziua aceea vor deveni toate Fericit este căruia Dumnezeului Iacob, este ajutorul lui, nădejdea lui spre Domnul Dumnezeului, spre cel ce a făcut. adevărul îl Spre cel ce face judecată celor năpăstuiți, spre cel ce dă hrană celor clământi. Domnul dezleagă pe cei ferecați în obe, Domnul înțelepțește orii, Domnul ridică pe cei căzuți, Domnul iubește pe cei Sărapul și prebădul vă va primi Și calea păcătoșilor o va pierde Îl părății ca Să revenim la problema noastră, după ce genetica a explicat corect ereditatea caracterelor, cum se ajunge la fundamentarea evoluției. Dacă părinții mai adaptați trăiesc mai mult și se reproduc mai bine, vor lăsa mai mulți descendenți. Și dacă superioritatea lor este ereditară, generația viitoare va semăna mai mult cu ei fiind toată generația mai bine adaptată. Evoluția înseamnă, deci, generalizarea în generațiile viitoare a genelor favorabile existente în generația parentală la numai câțiva părinți. Cu alte cuvinte, variațiile individuale dorite devin populaționale și în locuri câtorva indivizi buni, avem o întreagă populație, în medie, mai bună. Până unde poate merge evoluția aceasta în bine? Până se generalizează caracterele celui mai bun părinte existent inițial. Și după aceea? Selecția naturală nu poate duce mai departe de atât noua populație. Acest plafon trebuie spart prin apariția unor variații genetice noi, mai bune, decât cele de până acum. Cum ar putea apare el în populație? Prin imigrație din alte populații, adică prin hibridare, sau prin mutație genetică în cadrul acestei populații. Dus la limită, ce final va avea acest fenomen? Prin acumularea unor modificări, în final, populația ajunge să nu mai semene cu ceea ce a fost la început. La un moment dat, Modificările acumulate ar putea fi suficiente pentru ca populația finală să fie privită ca o nouă specie. Ar avea loc ceea ce se numește speciație ca formă supremă a evoluției creatoare. Dar sunt și categorii sistematice mai mari decât specia. Adevărat! Dar dacă s-ar putea obține prin evoluție o specie, evoluția divergentă, ulterioară a speciilor ar putea crea și diferențe mai mari și ceea ce ar rezulta ar putea fi recunoscut mai târziu ca gen, familie, etc. Înțeleg că toată cheia succesului se află la specie. De ce? Pentru că specia este cea mai mică populație care se bucură de izolare reproductivă prin mecanisme genetice, adică nu se poate amesteca cu alte specii. Neamestecându-se, cu vremea s-ar putea cumula diferențe care să justifice și apariția unor categorii sistematice mai mari. Pare simplu. Ce a putut dovedi știința în acest sens? Practic, nimic. Totul a rămas o construcție mentală frumoasă. Nu s-a reușit crearea unei specii, și cu atât mai puțin a ceva mai mult decât specie. În lipsa acestui argument suprem, ce dovezi aduce știința în sprijinul evoluției? Încearcă să aducă și a dovezi indirecte, din perimetrul altor științe decât biologia. Bănuiesc că sunt numeroase, de aceea vă propun să-i dedicăm o emisiune întreagă data viitoare. De acord.